يقولون رجال الغبي هل ام يدن بي يدي سران نغض المقصد هل ام رجال الغبي هل ام يدن بي يدي سران نغض المقصد إلى المجد نمضي ولا نستكين وبالله في سيرنا نعتي إلى المسجد نمضي ولا نستكين وبالله في سيرنا نستعين على الدين ولع العلم نبني الحياة ونصدق في سعينا مخلصين الحق نصدا بين الورى هداة إلى ربنا مقتدين وبالحق نصدا بين الورى هداة إلى ربنا مهتدين بثبات على الدرب لا ننتني وهذه مواثقنا واليمين ثباتا على الدرب لا ننثني وهذه مواثقنا واليمين وهذه مواثقنا واليمين وهذه مواثقنا واليمين فالدفع الشكر منزوم سبحانه وتعالى نكمتيك رحمن العالمين تكريم في رساله محمد صلى الله عليه واله وسلم اليوم توكوا 54 katika akhlaqul lmujahid na mlango wenyewe mlango wa kwanza ambao tuliona ni mlango wa kwanza ulikuwa upi ikhlas, ikhlas. <coughs> mlango wa kwanza ndio Ismailu kuabiane ikhlas ikhlas hasa <coughs> mlango wa leo tunaangalia ni anal ghaya takwa lengo من الجهاد كتقي الجهاد انتفوا كلمه الله هي هي الكلمه اي ان ما ما سبحانه وتعالى هو يوجزها الله بمعنى كلمة الاخلاص وما هي كلمه الاخلاص لا اله الا الله محمد ان تكون هذه الكلمة هي هي الاولى ويكون الحكم لله تعالى ويكون الحكم لله تعالى ان ايه حكم حكم تلك هي ارضي للمنزهم سبحانه وتعالى لا هي دي مفهوم التوحيد wajib ni kumpokeesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka katika kwa yeye yeye kama vile tunasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa al wa huwa razi na hivyo hivyo lazima tukubali kuwa huwa sharia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kuandika sharia ile ambayo tutafata hii ni tauhidul rububiyyah. Tukija tauhidul kama vile kuwa tunakubali kwa Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye ambaye anastahiki kuabudiwa na hivyo hivyo tunakubali kuwa sheria peke yake tunatakikana kufata ni ile sheria ya subhana Subhanahu wa Hakuna tofauti Hakuna masala ya kusema Tauhidu ya ni ibada kisha tukaweka ibada zote tukaacha ibada ya kuhukumu kwa sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala. Hii ni ghalat. Huu ni upotofu. Huku ni kuchanganyikiwa. Kwa nini ibada zote tuambie watu tauhidululuhi ni ibada zote tuzielekeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kuhukumu na sheria yake? ni kupoteza watu Kwa hivyo yeyote ambaye ahukumu ameepukana na kuhukumu na sheria ya subhana Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu moja kwa moja anakuwa ni mushrik Hakuna masala ya ku, kuangalia yeye wasema hukumu ya Mwenyezi ni fardhi juu yake ama si fardhi Aikiwa anakubali ni fardhi lakini afanyi Hatuko kwa Hayo masala ni masaili ya murjia. Hao ndio wenye kupoteza watu. Sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yake kuwa wapigeni vita watu gani? Alladhina la yaharrimuna ma arama. Wale ambao hawaharimishi yale ambayo wameharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala lazima wapigwe vita na ndiyo hii ambayo tunakuja kuangalia leo kwa hivyo katika kumpwekesha Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala ikiwa katika tauhidu rububia tutakubali kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huashari'u kwa Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye kuandika sharia ndiye mwenye kututolea sheria. Kwa hivyo hivyo hivyo lazima tukubali kuwa na sisi wewe kuitwa Abdun kuwa ni mtumwa ni kwa lazima unyenyekee ile sheria umepewa na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Usipoyenyekea ukaja na sheria yako ni kwa umefanya kibri kama vile vile Ibilisi alipoa eh, amri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya kibri. fakana minalkafir. Sasa ibilisi kufanya kibri. akakataa na wewe pia ukifanya kibri. ukakataa sheria ya Mwenyezi Mungu na wewe pia unakuwa kafir kama ibilisi. Ibilisi ameakataa amri moja tu. Kwa kibri yake sisi tunakataa amri nyingi sana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha bado watu wanazungumza. na hawa mahukamu wetu hawa Wapotofu. kuwa bado ni waislamu hakuna waislamu ambao wako nao sasa angalia tauhid ni ipi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifunza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika humu langu. anasema Kala Allahu ta'ala msema Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na wapigeni vita hata la takuna fitnatun mpaka kuwe hakuna fitna ai ashirku wal kufru yani kusiwe na shirku wala kukathiri katika hii ardh wa yakuna dinu kullu na iwe dini yote ni nani Allah subhanahu wa ta'ala pekee. <coughs> fa in wakiwa wenye kukomeka wakaacha ukafiri wao fa inna Allah bima ya'maluna ya basir. Sasa hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwaona ni mwenye kuona. Wa. Hapo hatuna shida Ikiwa tayari wamekubali kunyenyekea sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapa tunazungumza Tunazungumza kuwa sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe ndiyo itatawala. Na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikitawala ndio kuwa dini yake sasa imekuwa iko juu. Huwezi kutuambia kuwa we utakao usomeshe watu tauhid na sheria ya Mwenyezi wa hukumiwi iwe ndiyo tunasomesha tauhid ya mzima kisha sheria haitumiki utuwaambie kuwa basi sasa dini yote tayari imekuwa mnyizingu subhanahu wa ta'ala bado mpaka sheria iwe itatumi kisho na ndio mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuelezea zama za mwisho alisema nini wakati wa mahdi na nabi Allahi Isa alaihi salam alisema sheria ya mwenyezi mgu baada ya Isa salam itahukumu dunia nzima yani tauhid itakuwa ndio imetimizwa inavyotakiwa lakini watu kukaa chini na kutuelezea kuwa tauhid inasimama tu kwa kukaa miskitini na kufungua vitabu tu na kusoma hii sio manhaj ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kusimamisha tauhid manhaj ya sallallahu alayhi wasallam mm. nenda ukaangalie tafsiri ya aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana li aya ndio aya tunachukua ala bi umumil lafdhi la bi khususis sabab lakini ukijua ile sababu nnuzuli ya aya utafahamu kwa nini aya imeshuka na utajua zaidi kuitumikia. Ndiyo hadithi inatufunza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kielelezo chetu kwa kila jambo. Lakini aya yenyewe hasa ni zimbu subhanahu wa ta'ala anatusisitizia kuhusiana na masala ya jihad kuwa ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kubashir mwenyewe binafsi alkarim akaingia katika maarakani kwa nini mimi na wewe tusitoe roho zetu katika kuhakikisha kuwa sheria mizingu itakapita itahukumu dunia mzima. hatuzungumzi masala ya nchi fulani ama mji fulani hapa masala tunazungumza ni kwa mziizingu ametuambia wa wakati ruh hatta la takuna fitnatun aina Saudia. Arabia Yemen Somalia Afghanistan la dunia dunia Hata la takuna fitnatun dunia mzima. hapa hiiitajwa ni sehemu gani na ndiyo katika yale mambo ambayo yale mambo katika usulu fiqi yale mambo ambayo yanahusiana na jambo fulani yakifichwa huwa dalili ya umuman kwa kuwa hapa Mwenyezi Mungu hakuelezea ni sehemu fulani basi itakuwa ni ulimwengu mzima iwe hakuna fitna hakuna shirk wala kufri Sasa Mnyezimu subhanahu wa Taala anatumbia waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah kwa hivyo yote yule ambao hataki kutuabikisha sheria Mnyezimu subhanahu wa Taala moja kwa moja huyu tunachonga shingo yake Allahu Akbar Dina mas'ala ya watu kushuriki shingo za makafiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja shingo za makafiri sana katika Qur'an kila ambapo kuna aya ambayo inahusisha masala ya kupiga inakuelekeza wapi? Fa darbul Hapa. shingo hata maswahaba walifahamu hivyo kuwa hizi shingo za wanafik na makafiri zinatakana zichongwe sana. Fyeka. Shingo zao. Hakuna kubakisha. Hii ndio sheria ya Mwenyezi Ta'ala. Sheria ya subhana Mungu Subhanahu Ta'ala ni kuwa Waislamu wawe watakuwa ni mashujaa katika kuwadhalilisha kuwadhalilisha makafiri. Hii ndio sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala kiti si wewe unasomesha na tauhid we mwenyewe pale wambapo unasomesha tauhid Allah. Hii ni tauhidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nitakana ikupatia izza na ndio ilipatia maswahaba izza tauhidi. leo watu wanasomesha tauhid wao ndio wanyonge yani angalia tofauti tauhid inasomesha na watu wako kwenye dhul sio tauhidi ya maswahaba Tauhidi ya masohaba ilikuwa wao ndiyo aiza ala al-kuffar rahamau baina wao na wao kwao lakini leo muislamu muislamu anaejiita muislamu anajinasibisha na uislamu kwa sababu jina lake ni sharifu yuko tayari Waislamu wa tena Murtad Sharif yuko tayari yeye na wenzake kina Anwar Sadat na Malik Abdallah, na wengineo mfano wao wako tayari kushirikiana na makafiri kumdhalilisha Muislamu na kumdhulumu na kumuua na kumfanyia kila aina ya mateso Kisha sisi unakuja mashekhe, unawasikia wanasema wana msiende jihad mshasa mshasoma tauhid ndio muende jihad basi jawabu letu kwao tunawaambia kama kweli munataka tawhid mungekuwa na sisi katika kushika silaha hey silaha hii he. yule ambaye anataka tauhid hii lazima ishike Usiposhika silaha hutaki tauhid. Na hii unamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile tutaona katika hadithi ya <clears> pili. <throat> Hasa utangulizi hiyo aya Sheikh ametanguliza hii aya kuonesha kuwa tauhid kusimamama katika huu ulimwengu lazima shingo za makafiri zishulikiwe bila kuchonga na kuzifyeka hizo shingo za makafiri tauhida itosimam. Hii ndiyo manhaji na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mwenye kusimama juu ya mimbar akasimamisha tauhidi juu ya mimbar peke yake. Alishika na saifu Ndiyo tauhidi ikaweza kusimama katika ulimwengu. Hii ndio manhaji yetu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Na hii qudwu ambayo tunaichukua kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuwa na sisi pia tunabeba silaha kuhakikisha tauhidi itasimama ulimwengu mzima biithnillah ta'ala. Sheikh hmm akataja ba'da hiya hadithu ambayo imepokewa na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala umirtu amri umirtu hiyani amri wal amru yadullu ala al wujub illa kujakarina ambayo amaswarif ambayo itaitoa ketika wujub لكن الاصل في الامر الوجوب امرت an اقاتل الناس نئم امرشوا وقبغى watu وقونغا watu وقفيكا kuchinja shingo zao. mpaka wafanyeni nini hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mpaka wakubali asa hatuko masala ya kuchekeshana katika kusimamisha tauhidi. haya si masala ya kuchekeshana watu wakakaa watu wanasoma tauhidi. kukaa chini na kunywa juis na keki na biskuti Tauhidi isimami kwa... tauhidi nasimama kwa damu kumoaika ndio tauhidi nasimama kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam amearishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema umirtu an uqatila alnasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah tauhid ndio inasema hivi wa anna muhammada rasulullah na wakubali kuwa muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuna kurudi nyuma hili lazima wakubali sijui sehemu fulani atutaeingia sehemu fulani ah afuti okay. angalia Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia wazi kabisa qatilul mushrikeena kaff kama yukatilunakum kaff ah washirikina wana wanakusanyana kupiga kila muislamu katika kila pembe ya dunia kila pembe ya dunia sasa leo unaona watu sisi tukizungumza kusimamisha sheria miziimu dunia mzima, ati kuna waislamu wanatoka sasa wanaanza kuona ati tu, tunaanza kuingilia watu sasa nyinyi simu kumu, izi, zile nchi, dunia nzima ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sheria ambayo tunataka kuileta ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. angoje varba Hakuna masala mengine. Masala ya kubembelezana wakati yani wa kubembelezana ulipita. Huu wakati shabab wa umma wa Kiislamu wameamka na hakuna mtu ambaye sasa atakujakuwazuia. Shababu wameona haki watasimama na haki mpaka kufa kwao. Tabiri. <todic> <todic> Allahu akhbar. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wayuqimu salata wayatu zakata fa idha faalu dhalika asmu minni bimaalihim -um, wa amwaalihim illa bihaqqi alislam. Ikioa wameshuhudia wa Mnyezimu Subhana wa Taala pekee yake ndiye anastahili kuabudiwa na kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wa Mnyezimu Subhana wa Taala wakasimamisha na swala wakatoa na zaka wakifanya haya aswa mu'minina dimaa wa amwaalum illa bihaqil islam aswa mu'minina dimaa wa amwaalum illa bihaqil islam zina hifadhika kwa mimi damu zao na mali zao ila kwa haki ya Uislamu ila kupitia sheria ya Kiislamu Sheria iko pale pale hii sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio tauhid yote iko hapa. hapa Kenya tumeangaisha na sana na wenye kuabudu makaburi washirikina baka watu wanakuja mtu anakuja msikitini anazungumza maneno ya, ku, ya kutetea shirki angalia watu vile wanadhalilishwa kisha tunasema tunasimamisha tauhidi. mtu anaingia msikitini anatetea shirki lakini hapa Somalia silaha ndiyo ilifanya kazi vunja makaburi na yule ambaye bado anaabudu makaburi huyu moja kwa moja na kuwa ni murtad bwana tunakubainishia hii ni shirf bado uko eh bado mababu zangu huku ndio walikuwa kwa hivyo mimi naendelea shingo yake na halali tunaichinja Changa hiyo shingo kabisa Allahu akbar lakini Kenya ndani ya msikiti yametokea hapa Mombasa msikiti wa Sakina watu wanakuja wanate, mtu wanatetea shirk ndani ya mskiti mm -hmm. wa anna almasajid lillah tauhidi kwa wapi hiyo ambayo mnatuambia tauhidi kwa wapi msikiti mingine ina makaburi ndani watu wanafanya shirk ndani ya msikiti tauhidi kwa wapi kisha munaambia watu usiende jihad Soma tauhid mwanzo. Njoo jihad ndi ufahamu tauhid. Uwezi kufahamu tauhid ukiwa darul kufur. Wewe unahukumiwa na ukafiri, utafahamu vipi tauhidi? Asli yako uko chini ya ukafiri. Tauhidi utaifahamu vipi? Ni maandishi tu utakwa unaona. Njoo uone amali ya tauhid ndio ufahamu tauhidi na takikana ushike silaha sasa mtume sallallahu alayhi wasallam akafahamisha kuwa hawa damu zao mali zao zitahifadhika illa kwa haki ya uislamu illa ikiwa mfano ameoa akazini sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baka pigwe mawe au damu yake inakuwa ni halali ameua kwa kukusudia damu yake inakuwa ni halali ameporamia mali ya wenyewe mali yake inakuwa ni halali sasa hii ndiyo haki ya Uislamu ana deni la mtu mali yake ana mali na ataki kulipa deni, mali yake nachukuliwa deni inalipa. Ikiwa hawajafanya hawaja haya. Fahamuni katika hii hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hii hadithi kuwa wale ambao tunawapiga vita na hii itakuwa ni <coughs> daula yoyote ile ambayo ni unapigana nayo vita na saa hizi ulimwengu mzima usidanganywe waliokuwa wamebakia nyuma kupiga vita waislamu ilikuwa ni nchi za Afrika Shia tuko nao Amison ishatengenezwa jeshi mzima ya Afrika inapiga vita waislamu hao ndio walikuwa wajeingizwa dunia mzima wameingizwa mpaka wa Japan waliingizwa Afghanistan kuua waislamu sasa usidanganye hakuna kafiri saa hizi kichwa chake si halali kafiri yoyote. Allah, Allah. kafiri yoyote tena usiende kama vile Sheikh Osama hafidhahullah anatuambia usimshauri yoyote katika Amerika. na saa hizi pale tumefika usimshauri yoyote katika kuchonga shingo ya kafiri yoyote chonga damu yao ni halali ikiwa atashahadia. na asimamishe swala na atoe na basi itakuwa imehifadhika na si maneno aa hata wale vita na wakauawa wakati wa khilafa ya sidna Abu Bakar Allahu anhu walikuwa wanatamka la ilaha ila Allah lakini mtu anapinga anapinga zakah huu ni murtad kata shingo wengine wametoka sisi bado waislamu lakini musaili amal pia ni nabii ha hili hakuna katika sheria ya Mwenyezi subhanahu wa ta'ala murtad hata kama unasema la ilaha illa allah kata shingo yake Hii ndio tauhid ile khalis. Hakuna mambo ya kuchanganya tunataka tauhid khalis. tauhid pure katika hii ardhi kuna mambo ya kuchanganya changanya tauhid na ukafiri haya ni mambo mawili tofauti kabisa na ndio Mnyizimu Subhana wa Taala akatuwekea vikundi viwili katika hii ardhi faminkum mu'min waminkum kafir hakuna baina baina Munafik ni kafir tena huyo ni ashad kumlikotea ule kafir mwenye sasa mambo ni mawili kama vile kafir huyu laana tu allah ubosh huyu ambaye vikundi viwili duniani imma uko na wale ambao Wanatishia na wanavuruga na wanaua na wanachonga na kufieka shingo za makafiri ama uko na wale ambao wanadalilisha waislamu. Haa ndo makundi mawili ambayo yalituwekea. Imme uko na irhabiyun? Sisi sisi yani. Ima uko na sisi irhabiyun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. yeye bush na kikosi chake cha makafiri cha kudhulumu waislamu. Sasa we mwenyewe utaangalia uko wapi? <clears throat> na kafiri akikuita irhabi, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kazi unafanya. Haya maneno nimerudia sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwahu. Tufanye bidii ya kujianda ili tuwatishie na tuwafanyie ugaidi makafiri ambao ni maadui wa Mwenyezi na maadui zetu kwa hivyo ikiwa kafiri na kuitwa gaidi ambesher chukua bishara njema kuwa kazi unaifanya inavotakikana Allahu Akbar Allahu, Akbar. Allahu, Akbar. Allahu, Akbar. Allahu, Akbar. Allahu Akbar. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam makamalizia akasema Wahisabuhum ala Allah Taala ikiwa watafanya haya hisabu yao itakuwa kwa Mwenyezi Subhanahu wa Taala hadithi amaipokea Al-Bukhari na Muslim Tukiingia katika hadithi ya pili katika huu mlango Sasa hapa ndiyo tutajua zaidi pale ambapo nilikuwa nimewaelezea kuwatutajua mana ya ipokea, Omar, yule yule sema, sallallahu wa sallam, mtume sallallahu alayhi wasallam ya kusimamisha tauhid katika ulimwengu hadithi ameipokea Ibnu umar yule yule ambaye amepokea hadithi ya mwanzo anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam bueftu nimetumilishwa baina yadai saati msif karibu na kiyama kwa upanga huu upanga huu si ule upanga Wambao watu nenda pwani utaona mtu akitaka kuoa uvalishwa panga ya mbao huu si upanga huo ambao wa kuolea huu ni upanga kazi yake ni kuchonga kazi ya huu upanga ambao mtume sallallahu alayhi wasallam ametumilizo nao ni kuchonga na kufieka, shingo za makafiri na murtadidi. Allahu, Allahu, Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Kisha anasema hatta yu'badallahu wahdahu la sharika lahu mpaka awe ataabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake bila ya kushirikishwa na yeyote hii ndio tauhid kama kweli wao ni wakweli wao ni wakweli wanataka kusimamisha tauhid wasiwaambie vijana kuwa vipi nyi mnakoenda mnakoenda hata tauhid hujafahamu ni yeye hajafahamu tauhid kama ni wakweli wao wanataka kujua tauhid wavuke waje katika saha ya jihad wasimamishe tauhid kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam amesimamisha tauhid lakini manhaja ambayo wanatumia suala la kuwauliza ni kuwa, yani manhaji hiyo nyinyi ni bora zaidi kuliko ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wanaosema hivyo ni wale ambao wana madai kwa wao wamesoma wao wanafahamu tauhid. Kama umefahamu tauhid na wewe waambia mwenzako kuwa wewe usiende jihad hujafahamu tauhid. Wewe uliyefahamu wafanya nini huko? Wengi mimi nawajua. Nimesoma nao. Nimesoma nao. Wengi wanaambia watu kwanza soma tauhid. asha ashasoma tauhid afanya nini huko? Lakini si masala na tauhid kwa sababu nitawatajia hadithi mbili nitawatajia hadithi mbili Kuwaonesha, kuwa tauhid kuisoma si sharti ya mtu kwenda jihad hadithi ya kwanza ni ile hadithi ambayo tumeisoma katika kitabu ahkamul mujahid bin nafsi tumesoma hadithi katika hichi kitabu wakati tulikuwa tunaelezea masaili ya jihad tukapata kuna mtu ambaye alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa muqann' bil hadib huwaamevaa yale mavazi yale ya kivita. Dia Luluza swali moja tu. Ya Rasulullah. Ukatil am uslim. E mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nimekuja. Nipigane vita ama nisilimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia aslim thumma katil. Silimu kisha pigana vita. Hakuambiwa silimu kisha ni ngojee Masjid an kusomeshe tauhid. Baada ya kusoma tauhid kisha sasa ndiyo uje kupigana vita. La. Aslim thumma qatil. Kwa hivyo sisi tunawaelezea ndugu zetu Wacha wale ambao wamezaliwa katika Uislamu, hawa wamechelewa kufika katika jihada. Hata yule aliyeisimimu saa hizi tunamwambia vuka. Na yule ambaye anasilimishwa saa hizi twamwambia vuka huku Ndi utafahamu tauhidi, Usikae huko na makafiri. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelezea huyu bwana silimu kisha pidiana faaslama thumma qatala fa faqutil faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amila qalilan wa ujira huyu bwana akapigana akauawa baada ya kuwawa, mtume sallallahu alaihi wasallam ana Anathibitisha kuwa huyu bwana amefanya kidogo kidogo lakini amenipwa ujira mkubwa sana hakusujudu hakufunga hata kutoka kwenda kusoma hiyo tauhid ambayo twaelezewa hakwenda kusoma amesilimwa ameingia vita ameuawa sasa ndio utafahamu tauhid si ukaye chini usomeshwe ikiwa nafasi iko hata huku si twasomeshaana ama hamumsomeshe tauhid twasomesha tauhid msomesho tauhid hakika hakiki sasa yani, mimi, mimi suala la ni kuwa yani hii tauhid huhaizi hu haiezi kusomeshwa ila darul kufur subhana allah tauhid gani ta darul kufur darul kufur utaelezea waislamu kihakika kuwa kibaki raila ee, na wengineo au listi yote hao makafiri tutakikana kuchonga shingo zao utawaelezea hivyo sasa itakuwa ni tauhidi ya kudanganyana hii Tauhidi ya kudanganyana Tauhidi njoo usomeshwe katika jihad tauhidi ya kisawasawa umjue mola wako kihakika Tauhidi usomeshwe tauhidi uone izza ya uislamu katika tauhid si unasomeshwa tauhidi umedhalilika tauhidi natakika ikupatie izza lakini tauhidi ambayo tunaelezewa na ndugu zetu ni ya kupotezana Haya huyo ni wa kwanza. Nimesema nitawapa mifano miwili kuoonesha kuwashii si sharti ukae ati usome tauhid kama wanavodai. Au ndugu zetu, hujua hata kama tuwa, yani itabidi tu itabidi tuulize mashekhe kama tofau kuaita ndugu zetu. Hao ambao wako huko wanaopinga jihad kwa madai ya tauhid na jina zuri sana ambalo wanajulikana sana ni salafia jadida hili ndilo jina maarufu sana ambalo wanajulikana nalo na ndugu zetu wa Mombasa watahadhari na msikiti wa Kongowea mulla masjid mulla Ndiyo kuna upotofu wa kupinga jihad watahadhari sana wala na fillahi, fillah talaim wengi wale ambao wanatohudhurusi katika ule msikiti mimi nimesoma nao klasiki kimoja tulipokuwa tunaanza kusoma mwaka wa kwanza walikuwa wanakufurisha Wabunge, wabunge, wale ambao wako katika bunge ya Kenya walikuwa wanawakufurisha Wabunge wale ambao wana majina ya Kiislamu walikuwa wakiwakufurisha lakini tukijakumaliza mwaka wanne mambo yamebadilika wamepatikana na mawimbi ambayo yanawavuruga akili zao wakasahau aya ziko wazi sana kuhusiana na kuua makafiri kusimamisha tauhid. Yaani kile ambacho tunawaelezea ni hiki. Hata kama Muislamu hajadhalilishwa Hili fahamuni ndio mtajua tauhid ni nini. Hata kama Muislamu hajadhalilishwa Saizi waislamu sio wanadhulumiwa. Filistini watoto wa mama Watu wazie wanauawa kwa mamilioni Afghanistan hivo hivyo Pakistan hivo hivyo. Watu wanauawa mpaka ndani ya misikiti. Tuseme haya yote haya yote lau kama yangekuwa hayajafanyika. Makafiri wawe wamejiweka kando wanaishi na sisi kwa usalama. Lakini bado nitakikana tuchinje shingo zao. Fitna tuiondoe ukafiri katika huli. Je tukizidisha na hayo ambao wanafanyia umma wa Kiislamu itakuwa vipi? Itakuwa vipi? Sasa ni watu wakae chini, wafunue akili zao, warudi katika dini yao ya Uislamu. Hadithi ya pili niliyosema nitaitaja ni hadithi maarufu sana. Watu wametoka wamekwenda jihad wakapata kuna mti fulani ambao unaitwa dhatu anwat huu mti makafiri huwa wanaeka silaha za wanazitundika zile silaha ziweze kupata, kupata baraka ya kuchinjana sasa walipoona vile wanamwambia mtume sallallahu Alaihi wasallam ijal lana dhata anwat kama lahum dhat Na sisi pia tufanyie basi sehemu ya kupeleka silaha zetu tukatundika tukatundika zipate barka. kama vile hao washirikina wanazo nsimu sallallahu alayhi wasallam akawaambia wallahi Mumenambia maneno ambayo yanafanana na maneno walioambia banu Israel waliyomwambia Musa alayhi salam kuwa washavukishwa wamevukishwa bahari pande ya pili Firaun amemalizwa ame na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameangamizwa na kundi lake la jeshi lake la kofiri walipovuka pande ya pili walisema nini pia wao watengezewe miungu kama vile wana wale makafiri wana miungu <coughs> sasa hawa ambao um, mtume Allahu alayhi wasallam alikuwa nao katika jihad ni wazi ni walikuwa wamefanya nini wameslimu tu muda mfupi hawajafahamu tauhid kisawa sawa lakini wameenda kuifahamu wapi katika jihad allah Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelezea haki pale ilipu. Wange wangekuwa hawa kutoka jihad wangekuwa hawa kutoka jihad Mtume sallallahu alayhi wasallam angejua vipi hawa nyoyo zao hawajajua haya masala ya dhatu anwat ni shirk. wangejua manake Masjid an Nabawi Madina kulikuwa kuna hiyo dhatu anwat sasa mutoke huko mje huku tukichinja makafiri tukiwachinja na kuchonga shingo zao na kuzifyeka Takbir Allahu ule ulioko Ule ukafiri ambao ulioko muweze kuona ndio mutabainikiwa na tauhid pale ambapo tauhidi nitaka na kusimama Kwa hivyo tunasema kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa wahi na saifu akisema mtume sallallahu alaihi wasallam boithtu wa nimetumilizwa tumilizwa bila wahi kwa hivyo amepewa wahi baina yadai saa karibu na kiyama bi akapewa na upanga kwa hivyo na soste sisi pia tutachukua Quran pande moja, Saif pande ya pili. Hatuendi na Quran peke yake na hatuendi na Saif peke yake. Lazima zote tu tujumuishe. Tunakuwa na Quran inatuongoza na, na Saif yenye kutunusuru. Hii, hii ndio makafiri, hawajui lugha nyingine makafiri. Hakuna lugha kafiri anafahamu. Kama ni pistoks zimezungumzwa Palestine miaka nenda rudi. Nyimu uko kwenye meza Muna zungumza na makafiri Waislamu huko wanamalizo Anza na nao ambao mmekaa nao hapo munaanza kuchinja nao <laughs> Allahu, <akbar, laughs> Allahu, <akbar, laughs> Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nani ndio Bahoko sijui bahoko sijui bahoko Mwisho wa yote anakimbilia wapi Kwani kwani I, i can see there is objective reality for people to sit down and talk upuzi gani wanazungumza kwa sababu ile lugha ambayo wanafahamu tayari wameanza kufahamu sasa wanataka kuturudisha nyuma hatuzungumzi kuzungumza kwetu hii ndiyo mazungumzo tutachinja tutachinja shingo za makafiri mpaka siku ambayo watajua hii dunia ni ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sheria itakayohukumu dunia mzima ni ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasipofahamu hilo tutawafahamisha kwa visu, kwa risasi, kwa mabomu na kwa kila aina ya njia ya kuwamaliza. Hilo ndo watafahamu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea Qur'an na saif zinatumika kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Hatta Allahu wahdahu la sharika lahu. Mpaka awe ataabudiwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala peke yake bila ya kuwa na mshirika yoyote. <coughs> Tawhid ndiyo hiyo. Mtume Sallallahu alayhi wa sallam hapa anafahamisha kuwa tauhid haisimami ila wa wasseif hakuna tauhid usidanganywe kuwa utasomeshwa tauhid kwa wahi peke yake ufahamu mpaka ushike silaha kama mtume sallallahu Alaihi wa sallam ameshika silaha kusimamisha tauhid na wewe usiposhika silaha tutakwambia wewe njia yako ni upotofu unatupoteza katika tauhid kama unataka tauhidi ya mtume sallallahu wa wasallam tuelezee tauhidi kwa Qur'an na kwa saifu hapo tutafahamu kuwa hii ndiyo tauhid ya mtume sallallahu Alaihi wasallam kisha ndugu zangu waislamu ambao muko katika ardhi ya ukafiri tunawaomba muwe wenye kufika katika hii ardhi ya iza, Huku kwa uchache kubeba kubeba kisu ndiyo yule ambaye yuko chini sana katika sunna yani ukibeba kisu uko chini sana katika sunna ile sunna ya mtume sallallahu alayhi ya kuwa kila muislamu wakati wote awe na silaha hata ukiwa kwenye swala uwe na silaha yako yule bwana ambaye alikuja kumaliza Saidna Umar Allahu anhu katika msikiti ingekuwa ni hii msikiti yetu ya Darul Kufur angemaliza msikiti mzima maana waislamu wamekuwa ni waoga hata kubeba viswa waezi mtu ameingia na silaha ndani ya msikiti atawachinja nyote tena nisi, nione mtu akitoka huo mlango mpangelaini hapa mmoja mmoja niwachinje hakuna mwenye silaha lakini angalia wale ambao walikuwa wakati wa Saidina Umar Omar Allahu anhu toa visu na panga wakamaliza hapo hapo ndani ya msikiti ingekuwa sisi tungemalizo sote darul kufur kudhalilishwa tu tunadhalilishwa kwa hivyo ni muhimu sana muislamu arudi katika iza yake ya kushikana na Qur'an na kushikana na saif lazima ashike qur'an na ashike na silaha na angalia mtume sallallahu Alaihi wasallam anafahamisha nini katika hii hadithi mafunzo mazito sana wengi wanakataa kuja katika jihad mtu wanaona atakufa njaa vipi utakufa njaa na mali za makafiri zinatusubiri kuzichukua Mali yetu hiyo. Beba silaha, chukua mali ya kafiri na endelea kubashara. Allahu Allah Akbar, Allah sallallahu alayhi akasema, "Waj'u ila rizqi tahta dhilli rumhi." Na rizki yangu mimi nimejaliwa chini ya huu mkuki. Na upanga, na visu. Na IK na Grinned Hapa ndo tunapata riski Riski ya Muislamu iko chini ya silaha yake Na ndio unaona Saidina na Omar amechoma mashamba Watu wanakunda jihad kisha munaacha kuchukua riski kwa makafiri munaanza ukulima Choma mashamba yote hayo Riski yenu iko kwa makafiri Nenda ukatoe rizki katika mdomo wa kafiri. Uishi katika starehe ya ghanima. Tena si rizki ya mali peke yake ndugu zangu wa Ni rizki mpaka ya sabaya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Hapa rizki kitaja usione ni rizki kula tu basi la. Na vyakula vingine pia ambavyo peponi ndio vinatusubiri kwa wingi Mnyezimbwa tujalie tufe mashuhada ameen ameen sabaya halala tayyiba kwa hivyo wanaotaka rizki njia ya rizki ni hii ambayo ni ya jihad kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wajua ila dhullu wasagaru ala man khalafa amri na udhalilif na unyonge ukajaliwa wale wenye kuhalifa mriangu na ndio unaona wanadhalilika mtu anafuata manhaji isiyo ya mtume Allahu alayhi wasallam katika kutobikisha tauhid utadhalilika katika hii ardhi Fata mwenendo wa mtume Allahu alayhi wasallam wa Qur'an na silaha uoone ukipata iza ya uislamu uone ukipata iza katika hii dunia na uone makafiri wakikuheshimu leo makafiri wanababaika wanababaika wakiona mtu ana ndevu ndevu tu je utoe 1000 uingie katika hoteli huko darul kufur utoe wekelee juu ya mesa hiyo nimeweka hapo hivi entertain chakula Itabidi ukajipakulie maneno kila mtu atakimbia. <laughs> Ndiyo hiyo wanadhalilika. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'an na silaha. Qur'an wahi, na silaha. Sikua watu wanafuata tu wahyi peke yake Qur'an na Sunna wanaacha silaha la lazima tufati zote tunachukua wahi, qur'an na sunna na tunachukua na silaha kama vile ni manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam na tunatishia na kuwafanyia ugaidi maadui wa Mwenyezi subhanahu wa ta'ala na maadui zetu hii ndiyo manhaji ya mtume sallallahu wa wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam ame, ame, ame toboa wa watu macho yao kwa chuma za moto ndani ya macho kata mguu kata mkono watupe huko mstuni wakafa na njaa na kuliwa na wanyama kwa nini maadui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maadui wa Uislamu kwa hivyo ugaidi unafanyiwa Haufanyiwi mtu yeyote unafanyiwa maadui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maadui wa Uislamu Tena unamfanyia wadui ule ambao unastahiki. Kama vile tumefunzwa na Mtume sallallahu wa wasallam. Sikisha Mtume akamalizia hadithi akasema wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Na yeyote atakayejifananisha na watu basi atakuwa miongoni mwao murtad sharifa amejifananisha na makafiri wa ganda tunamtia katika hiyo hukumu yao na hii hadithi hichi kipengele ni aya ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala alipowahutubia anawaita waumini akiwaambia ya ayuhal ladhina amanu enyi mliyoamini la tatakhudhu al yahuda wan Msiwafanye mayahudi na Manaswara kuwa ni wapenzi. Baadhum awliya'u Wao kwa wao ndio wapenzi. Wanapendana wao kwa wao. Wewe unakwenda unajidhalilisha unaji, mbele ya kafiri ya kazi gani? Ati unaojionyesha unampenda sana. Wao kwa wao ndiyo wanapendana. Wa mayyata minkum fa na yote ambaye atakayewafanya ni vipenzi atakuwa miongoni mwao yani atachukua hukumu yao ya kuwa yeye ni kafiri kama wao. Kwa hivyo akiwa kafiri kama wao ni haki yetu sisi kushughulikia shingo yake kwa njia yoyote ile. Ima utaamua kuichinja, kuichonga ama kuifieka. Utachagua mwenyewe lakini ikiwa umejiingiza katika hukmu ya makafiri moja kwa moja tunakuingiza katika hiyo hukmu na usubiri kile ambacho mujahidini wamekuandalia wewe na makafiri jiandae kitakupata kama vile ndugu zetu katika mwezi huo wa Ramadhan ambao umeish jana wametuonesha izza wametuonesha jihad kazi yake inafanywa vipi tena dunia mzima. kila sehemu mujahidini wameonesha. kama vile badri ilpigano wakati wa ramadhan na sisi moto huu wa jihad tunauongeza katika mwezi wa ramadhani. na mwezi huu ngawatakabalie wale wote ambao wamesimama katika jihad na wale wote ambao walikuwa katika ribat katika mwezi wa ramadhan na baada ya mwezi wa ramadhani mm. na mnyezingu atakabalie mashuhada wetu Amen. hii hadithi ya mwisho imepokewa na al-Imam Ahmad katika musnadi yake kwa hivyo ndugu zangu waislamu huu mlango umeishia hapo kwa aya moja na hadithi mbili kwa lengo la jihad ni kusimamisha tauhid hii ndio imefahamika kutokana na hii aya na hizi hadithi mbili kwa hivyo yoyote yule ambaye atakupatia sharti ya kuwa a nitakana utafute ilmu kwanza kabla ujeenda kupigana mwambie siyo manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Bora wewe ni Muislamu eh vuka jihad Ilmu utaipata huko kwa sababu watu wanaekewa durusu za kila aina durusu katika aqida durusu katika tena durusa ambazo watu wanasoma Sio durusu utasoma uiache kwenye kurasa Hizi ni dhurus unasoma uende utuwabikishe Ukiambiwa infiru khifafan wathikalan. unatoka iwe ni dhaifu iwe hujafanya mazoezi iwe huna chakula unatoka unakoenda iwe umempata chakula iwe umpatane yani ni, ni mambo munasoma. katika Qur'an namu na haya ndiyo yalikuwa maisha ya maswahaba kwa hivyo lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutunemesha kwa haya maisha ya kuweza kusoma Uislamu na kuutabikisha na tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hii neema ya hijra na jihad na mwisho kabisa lazima kila mmoja wetu awe mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amthibitishe katika hii njia ni nzito sana inahitaji wanaume Mjezimu ngo atuthibitishe sote Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa fikum ولا لك انا لكن يعني وحصوكه حواي واحك استحدث الى الموتير معناتا وحان كو جيرني يعني مجاهد الجهاد قائمه الحيطه حال ولاد يعني لو جهال انا مجاهدين تو حو دغال تمنا اذا كلمه الله اولى نقطه كلمه الله عليا, عليا سوق كلام الله بعد الدعوه دعوه دسمان لوغارسيو دعوه سان الى التهج سان الى الله عبد حس لكن وها يعني المنهج النبي صلى الله عليه وسلم انه نبري دعوه دي مارك ديك لوغارسيو تبعدي يعني الشرع دياله دي سلاح انه لو تطفي للعليل والرع ان الله بغي الصلاح ما هيلي ادونك وحق نولد من وقفنا مرحبا وعفك الاسم الذي يستلذ وحال سوف فهم ما ليس هل لغه لو و... محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوه كانه دهيطان سن مكه دعوه عادي بس يعني كل شيء يجري خلال 100 سنه واحد لكن توصلوا قدام باسمكم مدير عادي حقوق عادي حقوق السيف محيله انه هذا شيء انه هوغ وراعه والدكان اما سنه اما يعني مدخاغ خلاص و لكن قف يعني هذا لاوتي مركز طب dukuilla gormo mawduuca walaalkeen ku saabsanaa gaar ahaan wadammaha oo yaany wala yani dadka kan inay dhulle hijran subhaan yaany karamnaaso kali walaalha yani kali arka raahada maanka ku jirta noolash mujahideen taayuk islaamiyya o mel ku taagan raayid islaamiyya anaga wuxu amal nal arka maxal da maanka nal arka anaga waqmo in doonso wal tan naasi fala laakin hadda franko wax u direena ku dhoya ma يا راجل ماكجر معاي لحقه مركان جوقنا انا غدن وحان اها يعني يعني تحت جبارك هالكيس اهنت واحسب ضحك بصدحك لسنا من جوسي عدت له راو حبطيتك انا له فرا وح وحسمي هذه نقط اسمه وشيغنا المؤمنين وشيغنا يعني حقيقه وحرب انه يعني عزه يعني الرجال وربنا انه قدونك غرغر يدي الله ما ما ما انت عمر رضي الله عنه محوية. كنا أذل قوم في الجاهليه فعزنا الله بالاسلام سبحان الله عمر عيري. عمر بن الخطاب غيري كنا اذل قوم في الجاهليه فعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزه من غيره أي من غير الإسلام اغللنا الله عمر هذا كان مقل غيري كنا أذل قوم في الجاهليه وحان اهان انغا د ذليله مرض الاسلام حده يخذ د ذليله او يعني ووحان واندر مركا ذول ليس مركا محل لا معيسي غالبك ابو يعني مشركين لكن مركي اسلام كجلععز الله عز يا النبي حدان از بس انا بس وذول ولي غيره ذول ذولنا الله, وغيره. الله وغيره. كوف مسلم مؤمن بدات اعمي صرنا الى يعني يعني مما هذا يمسوا حاط له الاسلام حديثا مثل هالدور هذه بابا قابله لنا ميل عزت داور عزيز حي محل ابو شريف عمل اكويو بورتي بورت محل فهد وبقته هبلو بقرط ابو عيسى يو يعني قالها هيك دبنناينا وحي راضينا يعني عزت حي راضينا ميلاس قيس الاسلام كجد حتى ولادك فرينتو خدردتك من مين يعني قف مؤمن هذا شيء نس ki axir tal ka le soomaali alhamdulillah walaal asaf meel dul lam takun ardhullah wasi'atun fatahajiru so kac hadadeel maamtu aku hasuusi no دول الاسلامي اي اشور اشور لشيء عمله محل و و حاسالي واحد ذل صعب سنكون جره ماشي ولا تود في سبيل يفرق مهمه وتحلدري دتك علماء اصول اي دتك وحقسا يعني دتك يعني اي وحي ان جراني اما كويو وحي راي ايمان كجرو ان يعني تشويش اوفر يعني تشويش اوفر يعني وعم حي حلو يعني وقف هرته وان وحبرته وقف كاين هرته سبحان الله حل كان انتك انت حتى ما نعملوا وقف انه وحبرته انتو وحبرنا يا سقا ملكو ري استاغا مثلا انتو وحب كو وحبرنا كوي وحغرنا مثلا انتو وحبرنا هذا الله قالك سوره وهاسمي عملها يعني هذا ساول القصه هنوكر سعود انتو وحبرنا حتى منع المركز وكتابنا البرا قال سوق قال <تصفيق> وانا كرباشه وخروا وسمينا الا هل سنك بعد واحد من المركز دقالوا وساور حتى صارت الظلام واحد برتان وگون بجهاد گونی اغو جهات گوجره وهرك براني حديث ولات صور منكي والنبي صلى الله عليه وسلم دغه اي هو كهن وتا ديار ام حي دوسهره اسلام ما گلا هرت وشهاده اما دلال قوسهره ما گلا فرو نو كشيني لو صلى الله عليه وسلم اصحابه في السحابه منك وحرده يعني دتك ولا المؤمنات هاي اسلام هدا الشيء نسالهك عفوا التشويش كلو فريم بك الله وما اسفج يا حال يعني المسلم ليس محلا اسلام كن المؤمنين كن باب الوسع دونك امجا يا اخي, أخي وحفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدون وقت الدين وكامله قد صنعنا اليوم اقبلت لكم دينكم تطوت عليكم نعمه دين كامل وهدا يشرف يعز ادونك جسن لا جس المسليه الوجب هذا وانا مخني وحي وانا مخ هذا هذا المنبر هنا عم قرؤه قادنينه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. وحد نغمه لما شرفتنا النغمه <سؤال> الجديده معنا للقدوان للبوري شرفتنا ما نغمه دعوه من بيلابينا توفيد وسان من بيلابين كل سو عاش هذا دافينك علماء اسو يكوي كل يا دي مؤمن خوف ملكستا مخلص مع الله فرينك ادين لبوحي وحد نغمه نبي نبي الله عليه وح او كامله وفرتنا wa nakuma kanyani semu rajina na, na. Allahu Akbar hal ma kuragina na na waham wa, wa shekesina wala lahena mahalla mahalla hobi alu gamu mahalla budish wa shekesina wala lahena falastin hobi alu gamu wa shekesina gaddah iraq wa shekesina mahalla afganistan wa shekesina aljazair muqaddasa sheik gormangala gormala ma Gorma na sheik gormala ba وحوي ونحن حداد انغه واكغارسين يعني فريق ان اللهم اشهد اننا قد بلغنا انغه واكغارسين لكن انغا ووالى المجاهدين واصوام المهاجرين والانصار والحمد الله من حركه الشباب المجاهدين تاع الشباب ومحل وركه وحايه واحد لن نستسلم الله اكبر الله اكبر, والله أكبر, والله أكبر انا فريت ووكو غارسي message جتني على العالم ام ام في تستنها بكاميرا الله لكن اللهم اشهد ان ناخذ بلغنا انا غنى وعد لا اله يعنتل صار نواد ديتكاس وفريت ووكو غارسي مرحبا وواجب قاعد عقب بحده والهك ولي هي ادين ادانو ايمان مرحبا صار نواد ادلنا كفري سجاده Adile de no <tube> juta la ya akhi Anaga rahana aldo lan nastaslim Allahu Akbar Allahu Akbar law haluda no surrender analda nak Allahu Akbar no retreat no surrender ki udan bes ki udan ki udan bes mis diva kan wa wa amli lan galina Allahu Akbar Akbar safa safa dangal nak ki udan عدين ناخذ على اساس ان راي جد واسبيقوا محلام يعني حنكحبنا يعني لكن ذول اللي انا ودونك هدا انا ارغني او ميل كسته كتالو في العمل ليه جي امبوسيبل هيو انينا كنولاد الى الله سبحانه وتعالى مجاهدين والموحدين والمؤمنين تأمو انك كنولادان دلك الله اكبر الله اكبر قالوا اننا ملحقن سائرون هذين كنطونا ان كنولوا هذين كنطونا يدفعوا الجزيه وهم صاغرون هنا العقديمان لكن ايغوميشا نوكو صنه انا يعني عالم قدام الله حقا هذو المجاهدين تعدون قدام وحن الله اكبر الله او نهلكوا الى اله يعني اصراف انا بن نو نمانو امر الله او نهلكوا لن نستسلم الله أكبر sina ujele na na kama alvotimal ya nizam gupa udumbe udumbe mzima uwafikie hasa wale kuongezea kalikuwa aliozungumza nduguangu na maneno yako wazi lakini kitu ni kwamba wewe ambao unasikia hili neno ama hii risala inafikia. Yaani sisi Allahu shadidina kwa sisi angewe mola tumeufikishia ndugu zetu. Hata walipo limwenguni salamu hizi zimewafikia. Lakini sisi ni wale ambao wali wenyewe waita no surrender. Sisi hatuati yaani mpaka dakika ya mwisho. Hii tumebeba ule kule wetu atafungua atafungua fuse hapo. Hatuweziishi watu wawili katika ardhi hii. Mtu atakudzalisha Uislamu na sisi, wakati sisi mwenye zingu ndiye ametuamrisha tuishi kwa Aizah. Kama alivyosema Umar ibn al-Khattab. Kwa na ni Nafiki, Na mafiki, murtadi, kafiri, ni dhambi ndio itatembea ndio lugha kama alivyosema akhi ndio lugha kwa miana maneno maneno yamezunguna sana kwanza tuzaliwe tusikie Palestina kuendelea maneno si mpanda maneno yendelea. kwa hivyo sisi hatuna kuzumza, mabuko mabuko sijuwe mabuta nani sisi eh, si <laughs> tuna na gani sisi si polemungu mzima twamlia karibuni inshaallah katika ardhi iza na sharafia yaani muislamu yaani sisi hizi ndio mito yetu hizi ndio mito yetu twalalia twasikia makini raha katika nywezetu zikiyoalizuku karibuni na sisi na ziko ya pale twazungunza allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar salaamu alayka wa rasul يزعم سبحانه وتعالى انسمى في يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض عرضتم بالحياه الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الاخره الا قليل acha dunia maisha ya machacho <tututu> muna, ni... muna maskani ni... ni... huku sisi yani mambo atuongei panganga tuliacha sasa sisi tunafanya action allah allah allah kwao mujahidi na sisi twaja الذي جونجيم جي جونجيه الله اكبر قد عرفنا الحق حقا نحن جند الله وانه هو